Za ní byl malý stísněný prostor. Ze židle se zvedla plnoštíhlá, v ráně podobná dáma v černých saténových šatech a vrhla na trojici ten nejvypočítavější pohled, s jakým se kdy poli setkala. Začala u hlavy a skončila, když přišpendela pomyslnou cenovku na jejich boty. Seržant smekl čapku a žoviálním hlasem, který kalil Brandy a něčil pudinkovou kůrku, řekl Dobrý večer, madam, Mí jméno je seržant Novačko, vědí... A já, tuhle hoši, jsme měli tu kliku, že se na nás usmálo tohleto váleční štěstí, Ještě mi rozumíte. A jim nejni dobrýho nic jinýho než. Oni se dožadujou, naléhavě se dožadujou návštěvy nejbližšího domu dobré pověsti, kde by z nich udělali muše. Malá korálková očka se znovu změřila a polénu. Mžoura, jejíž uši planuly červení, za níž by se nemusela stedět výstražná světla, upřeně zírala k zemi. No, podle toho, jak vypadají, to bude opravdu velmi náročná práce, skoro nemožná, oznámila mu. V životě jste ještě neřekla tak svatou pravdu, madam. rozářil se seržant. Dvě z vašich nejpěknějších holubiček by to ale mohly dokázat, co myslíte? Ozvalo se za zvonění, když Honzárum, který se mírně kolébal, položil na malý stoleček několik zlatých mincí. Díky jejich lesku se najednou vše změnilo jako mávnutím kouzelného proutku. Ženina tvář se stáhla do úsměvu ulpívajícího na všech jako hlemíždí stopa. Samozřejmě, že je nám vždycky potěšením pobavit proslavené tam a venky, seržanté. Byli byste džentlmeni, tak leskaví a následovali mě do vnitřní svatyně, a Poléna za sebou zaslechla jakýsi tichý zvuk a otočila se. Až dosud si nevšimla muže sedícího těsně za dveřmi. Musel to být muž, protože trolové nebývají růžový. spojené obočí tam v šamraži by vedle něj vypadal jak morská řasa. Byl oblečený v kůži a právě její tichý praskot přilákal Polénu pozornost. Oči měli jen mírně pootevřené. Když viděl, že se na něj dívá, mrkl. Nebylo to ale mrknutí nějak přátelské. Nastávají občas chvíle, kdy plány přestávají vycházet. A když jste přesně uprostřed takového plánu, není právě nejpříjemnější něco takového zjistit. – M, ehm, seržante? – ozvala se. Seržant se obrátil, uviděl její zoufalý výraz a jak se zdálo, i on si poprvé všiml hlídače. Ale u všech všudy, kde pak zůstali mé dobré způsoby? zabručel a zašmátral v kapse. Vytáhl další zlatou minci a vtiskl ji úžaslému muži do ruky. Pak se obrátil zpět a poklepal si prstem ze strany na nos s výrazem přihlouplé přemoudřelosti. Jednu do prohradu, mládenci. Hlídači vždycky dejte tu zera. Je to on, kdo udržuje všechno v klidu a v pohodě. Je to moc důležitý člověk, vážně. Překymácel se k dámě v černém a hlasitě říhnul. A teď, Mažem. Jestli bychom se mohli setkat s těma vobrazama milosti, co ukrýváte tady v tom vašem plátěným paláci? Už o minutku později došla Apoléna k názoru, že jak dokonalé návštěvníkům připadají ony obrazy milosti, záleží na tom, jak dlouho, po jakém množství a jakého alkoholu si je přijdou prohlédnout. Věděla o podobných místech. Když se nějakou dobu otáčíte za barem, rozhodně vám to rozšíří všeobecné vzdělání. U nich v městečku bylo také několik dam, které, jak její matka říkala, dávají každému, kdo si jen řekne. A dvanáctiletá poly byla byta, když se zeptala, jestli by se jim taky nemohla o něco říci. Tyhle dámy byly samozřejmě hříchem před tváří, ale co se týkalo mužů, ti si vždycky ve své víře našli chviličku času a kousek prostoru na nějaký ten malý hříšek. Slovo přibližně popisující oni čtyři dámy sedící v další místnosti by v případě, že byste chtěli být laskaví, znělo unavené. Pokud jste laskaví být nechtěli, pak vzduchem poletovalo celé hejno mnohem horších výrazů. Dámy bez většího zájmu pozvedli hlavy. – Tohle jsou o opatrnost, půvab a pohodlí, představila je dáma v černém. Bohužel noční směna ještě nepřišla. – Jsem si naprosto jistý, že tyhle krasavice budou pro mý odvážný hochy zdroje mnohýho vzdělání. Ale mohl bych být tak smělej a zeptat se na něco vás, madam. Jmenuju se Dosadejmová, seržante. A jistě máte i nějaké křestní jméno, že? Dolores, pro své zvláštní přátele. Výborně, tak tedy Dolores. Začal seržant Honzárum a z jeho kapsy se znovu ozvalo jasné zazvonění. Půjdu rovnou k věci a budu přímnej. páč vidím, že jste žena znala světa. Tyhle křehké kvítky jsou svým způsobem velmi žádoucí, protože dobře vím, že v dnešních dnech jsou v módě dámy, které na kostech mají asi tolik masa, kolik řezníkova tuška, ale gentleman jako já, který obešel svět, jsem tam už něco viděl a zažil, víte, prostě se naučí ocenit zralost. Povzdechl si. Nemluv je o naději a vytrvalosti. Mince znovu zazvonili. Nemohli bychom se mi dva zdekovat do nějakého toho budojírku mařám a projednat celou tu věc nad nějakou tou stopečkou. Pohled paní Dusodajmové sklouzl od seržanta k jeho mládencům, pak zamířil směrem k vstupnímu předpokoji a nakonec se madam s hlavou koketně nakloněnou k jedné straně a slaboučkým vypočítavým úsměvem nartech obrátila zpět k seržantovi. Ano, přikývla. vy jste opravdový chlap a voják každým souhlem, Novačka, No tak pojďte, zkusíme trochu ulehčit vašim kapsám, co říkáte? Zavěsila se mu do paže a seržant mrkl na poli a Takže teď máme všichni, co jsme chtěli, mládenci, řekl a uchychtl se. Jen se nenechte věc mi příliš unášet, mládenci. Až bude čas k návratu, tak zapískám na píšťalku, vy ukončíte to, co budete právě dělat a ti to cokoliv <laughs> a přiběhnete ke mně. Povinnost volá. Připomeňte si tradice tam a venku. S podnapilým chechotem a častým zakopáváním, podpírán rukou majitelky, se mimotahl z místnosti. Mžaura se přisunula k Apoléně a zašeptala jí do ucha: Není seržantovi nic kváku? Myslím, že si jenom trochu víc přihnul, odpověděla Poli hlas, když všechny čtyři dívky vstaly. Ale vždyť on... A Poléna stačila vrazit mžouře loket do žeber dřív, než stačila říct víc. Jedna z dívek odložila své pletení, vzala Poli za ruku, na tváře vykouzlila dobře nacvičený výraz upřímného zájmu a řekla Ty jsi mi ale u rostlíku schlepa, co? Jak se jmenuješ, drahoušku? Já jsem Puvap. Já Oliver, odpověděla Apoléna. Co je to zatraceně, ta tradice tamavenku. Už jsi někdy viděl ženu, která na sobě nemá vůbec žádné šaty, livere. <díky> Dívka se zachychotala. Polina krabatila čelo, protože tahle otázka je zastihla nepřipravenou. Ano, samozřejmě. Ach, jak se zdá, tak tedy máme opravdového Donachua na děvčata. Zvolala půvab a ustoupila o krok naspět. Tak nevím, jestli bychom neměli zavolat posily. A proč bychom si ty, já a opatrnost nezašli do útlnější místnostky, kterou máme tady vedle, zatímco tvůj malý kamarád by byl hostem víry a pohodlý. Pohodlí to nějak umí s mladými muži, co říkáš, pohodlý. Seržant Honzárum se v popisu těch dívek mílil. Třem z nich opravdu chybělo nějaké to kilo do zdravé váhy. Ale když vstala ze svého pohodlného velkého křesla pohodlí, uvědomili jste se, že to křeslo je ve skutečnosti poměrně malé a to všechno, že vlastně byla pohodlí. Na no tak velkou ženu měla skutečně malou tvářičku a na ní výraz nepřítomného pašíka. Na jedné paži pak měla vytetovanou lebku. Je mladý, řekla Půvab. všechno se mu rychle zahojí, tak pojď, do neču ne. Jistým způsobem se poli ulevilo. Ta děvčata se jí nelíbila. Věděla, že tohle zaměstnání může srazit kdekoho až úplně ke dnu, ale poznala u nich v městečku několik dam poněkud volnějších mravů a ty měly jisté něco, co tady postrádala. Proč tedy pracuješ? řekla, když vešli do malého prostoru odděleného plátěnými přepážkami a vyplněného prakticky jedinou postelí. Poslíš, připadáš mi trochu mladý na takovýhle typ zákazníka? Odpověděla Půvab. No jaký typ? opáčila Apoléna. Ale o všech. Na jaký? zavrtěla hlavou Půvab. Co dělá dívka jako ty na místě, jako je tohle a podobné řečičky? Je vám nás líto? Jenže když je na nás někdo hrubý, máme alespoň venku Harryho a když s tím chlápkem skončí, vzkážeme plukovníkovi a ten ho dá ještě zašít do lochu. Jasně, přikivovala opatrnost. Podle toho, co jsme slyšeli, jsme ty nejbezpečnější holky v okruhu 8 kilometrů. Stará dusodejmová není tak špatná. Dává nám kapesný a dostaneme najíst a netluče nás, což už se nedá říct o většině manželů. Vy taky nesmíte chodit, kam se vám zachce, nebo jo? Honzárum se přidal k rubaškovi, protože každý podůstojník musí mít nějakého důstojníka, pomyslela si Apoléna. Když nemáte důstojníka, tak si vás vezme pod své velení nějaký jiný důstojník. A samotná ženská postrádá mužského, zatímco chlap, který je sám, je svým vlastním pánem. Kalohoty. V tom je celé to tajemství. Natáhnete si kalohoty a svět se změní. Chodíme jinak, chováme se jinak. Vidím tyhle holky a myslím si, hlopačky. Sežeňte si nějaké kalhoty. Mohla by si odložit šaty? zeptala se. A pospěš si. No, te se hned pozná, že tenhle patří k venkům, Řekla Půvab a nechala sklouznout šaty s ramenou. Hlídej si, co máš opat. Ehm, co znamená to, že jsme u tamavenků? Nadhodila poli, která si velmi okázala a ještě mnohem pomaleji začala rozepínat bluzu. Rozepínala knoflík po knoflíku a přála si, aby dokázala věřit v někoho, kdo někde klečí a modlí se, aby zazněla pišťalka. To proto, že vy hoši máte vždycky na mysli jenom to jedno jediné, odpověděla půva. A možná, že někde opravdu někdo klačel a modlil se, protože v zápětí zazněla píšťalka. A Poléna popadla šaty, aby běhla ven bez ohledu na výkřiky, které se jí ozývaly za zády. Venku se srazila s mžourou, obě zakoply osténající postavu Harryho, pak uviděli seržanta Honzáru, který držel chlopeň stanu otevřenou a vyrazili do noci. Tudy! Sykl seržant chytil je za zalímec a nasměroval je správným směrem. Ty taky, šourou. a pohyb! Rozeběhl se vymletým korytem jako dětský míč hnaný větrem a obě dívky se s ním snažili udržet krok. Nároč měl plnou oblečení, jehož části za ním vlály a plápolaly. A kousek výš se ocitli v keřících, které jim byly pokolena a byly v temnotě velmi zrádné. Zakopávali jimi a drali se kupředu, dokud se nedostali do vyššího porostu, kde je seržant zastavil a zatlačil do stínu vyšších keřů. Výkřiky za zády jim zeslábli. Tak, a teď budeme nějakou chvíli potichu, zašeptal. Všude kolem budou hlídky. Určitě nás najdou, sykla Apoléna zatímco mžoura lapala podechu. Ne, nenajdou nás. Odpověděl Honzárum: no, Tak zaprvé, všichni poběží směrem k výkřikům, protože to je naprosto přirozené. Tamhle je máme. Pole zaslechla opadál další výkřiky. A dál, jsou to obyčejní hlupáci. Mají hlídat obvod tábora a oni běží do jeho středu. A navíc běží přímo ke světlům, takže jejich noční vidění bude v zápětí to tam. Měli poslouchat svého seržanta. Děme. Vstal a zvedl mžouru na nohy. Jsi v pořádku, vládenče. Byla to, to psí šerné, seržante. Jedna z nich mi položila ruku na moje ponašky, seržante. No, to není věc, kterou by většina mužů zažila, ale odvedla jste dobrou práci. Tak, a teď se vydáme hezky tiše na cestu, a ani slovo, dokud to nepovolím, jasné. Deset minut kráčeli rychlým krokem ku předu a velkým obloukem přitom obcházeli tábor. Zaslechli několik hlídek a když vyšel měsíc, zahlédli několik dalších na okolních pahorcích ale Apoléna brzo pochopila, že ať už byl křik a rozruch po jejich útěku jakkoliv silný, sem už mohl dolehnout jen jako součást celkového pestrobarevného chóru vycházejícího z tábora. Takhle vzdálené hlídky už ho vůbec nezaslechly, nebo jim veleli poddůstojníci, kteří se nechtěli do něčeho zaplést. I ve tmě slyšeli, jak se z hluboka nadechl. Dobrá, tak to už stačí, to nebyla špatná práce, hoši. Teď už jste skuteční tam a venkové. Ten strážný byl v bezvědomí, Zvala se Poli. Praštil jste ho? Víte, já jsem tlustý a lidi si myslí, že se tlustí lidé neumí prát. Myslí si, že jsou tlustí lidé komičtí. Myslí si to špatně. Vzal jsem ho malíkovou hranou přes ohryzek. Seržante, zvolala mžoura vyděšeně. Co? No co? Skočil po mě s tím svým obuškem. Bránil se Honzárum. Proč by to dělal seržante? zeptala se Poli. Oho, oho, oho, i ty jeden mazený fojáčku. Dobře, přiznám se bez mučení, že se madamu balil jednu, abych ji vyřadil z provozu, ale abych byl zároveň spravedlivý i k sobě. Jsem dost zkušený na to, abych poznal, že mi dala pití plné uspávacích prášků. Vy jste uhodil ženu, seržanté? Jasně, že jo. A až se zase v tom svém korzetu probere... Dojde jí možná, až sem příště vleze starý, tlustý a opilý chlápek. Není to ten nejlepší nápad, pokusit se ho obrat o jeho pracně vydělaný žolt, zavrčel Honzárom. Kdyby bylo pojedím, ležel bych tam teď bez kačát a s hlavou jak střep, a kdyby vás dva. Dvě, nenapadlo nic pitomnějšího, než si stěžovat nějakému důstojníkovi. Ona by přísahala při všem, co si vzpomenete, že když jsem tam přišel, neměl jsem u sebe jediné peny, byl jsem opilý a choval jsem se nepatřičně. A plukovníkovi to udělou ústrfouk, protože si správně pomyslí, že seržant, tak pitový, že se dá nachytat tímhle způsobem, si o to pochopitelně koledoval. O tohle všechno já samozřejmě vím. Já se o svý kluky vždycky postarám. V temnotě něco zacinkalo. A pár tolarů navíc se taky nestratí. Seržante, snad jste jim nesebral pokladnu? zeptala se Apoléna. O, jasně, a mám taky plnou náruč jejich hadrů. Výborně, souhlasila na nadšeně. Bylo to fakt hnusné místo. O, stejně to byly z větší části moje peníze. Jak se zdálo, tak se dneska ty moc nehýbali. Jenže to jsou nemorální zisky, řekla Poli a v zápětí se jí zmocnil pocit, že je strašně hloupá. ne. Zavrtěl hlavou Honzárom: Byly to nemorálně vydělené peníze, ale teď jsou to maximálně peníze nečestně nabité krádeží. Život je mnohem snaší, když se naučíte myslet přímo a pomenovat věci jejich pravými jmény. A Poléna byla ráda, že nemají zrcadlo. To nejlepší, co se dalo říci ve prospěch jejich nového oblečení, bylo, že je zakrývá. Ale na druhé straně taková je válka. V nových šatech jste teď viděli málo koho. A nedávalo to stejně žádný smysl. Jenže dívky se dívaly jedna na druhou v chladném ranním světle a trochu rozpačitě se pochychtávaly. Páni, pomyslela si Apoléna, podívejte se na nás, jsme oblečené jako ženské. Nejpodivnější bylo, že nejženštěji z nich vypadala Igorína. Zmizela se svým báglem na deset minut ve vedlejší zachovalé místnosti. Deset minut slyšel oddíl jen občasné syknutí au nebo tlumenou kletbu a pak vyšla ven s hlavou plnou vlasů, které jí splývaly až na ramena. Její tvář sice zůstala podobná, ale zmizely z ní všechny nepravidelnosti a výrůstky, které se naučili znát. A stehy na jejím čele se přímo před zraky úžasných dívek srazily a nakonec zmizely docela. Nebolí to? zeptala se po chvilce. No, pár minut to štípe a svědí, odpověděla Igorina. Musíte na to mít ten správný gryf a samozřejmě speciální mast, Ale proč teď máš na tváři tu obloukovou jizvu a proč ti tyhle stahy zůstaly? Nechápala Řimbo. Igorina rozpačitě sklopila oči. Přešila si dokonce šaty na dermdl a vypadala jako svěží mladé děvče z nějaké pivnice. Stačilo jen se na ně podívat a člověka v duchu všechno nutilo objednat si bratwurst a sauerkraut. No, něco člověk ukázat musí, jinak byste zrazovali klan. A abych se vám přiznala, považuju ty stehy za okouzlující. No dobrá, připustila Zimbo, ale promiň, nemohla by strachu huhlat? Já vím, že je to všechno naruby, ale teď mi, člověče, připadáš taková nějaká strašidelná. Dobré, tak nástup, zahlaholil Honzárum. Pak ustoupil a vrhl na ně pohled plný přehnaného divadelního pohrdání. V životě jsem neviděl tak příšernou skupinu prádlen. No... Alespoň tady bude někdo, kdo na vás bude čekat, až vejdete ven. Víc vám nemůžu slíbit. Vojne zpěváčku, na téhle výpravě budete fungovat jako neplacený desátník. Taky doufám, že jste ode mě na naší vycházce pochytil nějaký ten trik. Tam a ven to je jediné, co byste měli udělat. Žádné hrdinské poslední bitvy. Když budete mít nějaké pochybnosti, kopněte je do koulí a zahněte kramle. Když dovolíte, jestli je dokážete vyděsit tak, jako jste vyděsili mě, nebudete mít žádné potíže. Jste si jistý, že se k nám nechcete přidat, seržante? Zeptala se ho Zimbo, která se stále ještě pokoušela nesmát. O ne, mladíku, mě do sukní nedostane. Každý tam, kam patří, jasné, každý má nějakou svou hranici a já ji mám tady. Co se různých hříchů týče, jsem fakticky hodně tolerantní, ale Honzárum vždycky všecko dělá pod svým praporem. Jsem starý voják, já budu bojovat tak, jak to vojáci dělají v sevřených řadách a na válečném poli. A kromě toho, kdybych tam jednou vlezl ve spodničkách, musel bych to pak poslouchat do konce života. Ve vodkyně říká, že pro seržanta Honzároma vede dovnitř jiná cesta. Řekla co to? A nejsem si jistý, jestli to nejste právě vy, vojíne tu pečku, kdo mě nesí nejvíc, prohlásil Honzárum pak si popotáhl svůj rovníkový pás. Ale možná, že máte pravdu. Až budete uvnitř, proklouznu tiše a nenápadně dolů a protáhnu se do našich liní. Jestli se mi nepodaří zorganizovat nějaký útok, který by odlákal jejich pozornost, pak se nemenuju seržant Honzáru. A protože se jmenuju seržant Honzárum, tak to platí. Pch, v téhle armádě je spousta lidí, kteří mi něco dluží. Nebo by se mi to alespoň netroufli říci do očí. A spousta mladých vojáků, kteří budou chtít jednou vyprávět svým vnukům, že i oni pojovali po boku seržanta Honzáruma. Tak a já jim teď poskytnu možnost si opravdu zabojovat. Seržanté, byla by to sebevražda zaútočit na hlavní brány, upozorňovala ho poli. Honzárum se popleskal po břiše. Vidíš tohle, to je jako když máš vlastní pancíř. Chlapci do toho zarazí čepel až po rukoje, pak zažije největší a poslední překvapení svého života, když mu to vrátím. Každopádně, vy byste tam mládenci měli napáchat takový zmatek, že budou stráže nepozorné. Vy na mě, já zase na vás. To je vojsko, tak se to dělá v armádě. Dejte mi nějaký signál jakýkoliv, jen abych poznal, že je od vás. Nic víc nepotřebuju. Ve vodkyně říká, že vás vaše cesta povede mnohem dál. Upozornila ho, co to. No ne, vážně. Usmál se Honzárom přátelsky. A kam pak by to až mělo být? Doufám, že to bude místo, kde budou mít nějakou dobrou hospodu. Ve vodkyně říká, že vás zavede do města v žiti. Odpověděla, co to? Řekla to tiše jako faktickou poznámku, zatímco se zbytek skupiny vesela bavil a smál. Poli ji ale zaslechla. Honzárum byl vážně moc dobrý, pomyslela si. Okamžitý nával hrůze byl náhle ten tam. Řeti, opáčil Honzárum. Tam není nic zajímavého. Nudné místo. Byl tam ten meč, řekla co to. Tentokrát byl honzárom připravený. Tentokrát se mu na tváři neobjevil jediný náznak emocí, jen ten prázdný obličej, který měl tak dokonale nacvičený. A polisy pomyslela, že to je velmi divné, protože na tváři se mu mělo něco objevit, i kdyby to byla třeba jen nejistota. No, držel jsem v bojích v ruce spoustu mečů, řekl seržant ho stejně. Tak co je, bojí nedržalé. Je tady jedna věc, kterou jste nám seržante neřekl. Zvala se Řimbo. Proč se náš oddíl jmenuje tam venkové. O První doboje, poslední zbojiště. Odpověděl seržant automaticky. Tak proč nám pak spousta lidí přezdívá sejraři? To je pravda, Přidala se k ním Žaura. Proč, seržante? Protože ty dívky mluvily tak, jako kdyby se jednalo o něco, co je obecně známo. Honzáru několikrát popuzeně zamlaskal. Ach, symbol. proč se smě dokud si na sobě měla kalhoty? Teď se vám to stydím říci. A Polisy pomyslela, to je návnada, co? Ty nám to chceš říct. Budeš říkat cokoliv, jen abys nás odvedl od toho v vřití. Aha, přikývla řimbo. Je to o sexu, co? No, ne tak přesně. No tak to vyklopte, seržanté. Trvala na svém řimbo. Ráda bych se to dozvěděla než semřu. Jestli vám to pomůže, tak budu do děvčat šťouchat loktem a dělat ha. ha, ha. Honzárum si povzdechl. No, ona... Existuje jedna taková písnička. Začíná takhle. Stalo se rána krásného v pondělí májové. Takže je to o sexu, řekla Apolé na krátce. Je to lidová písnička, začíná to stalo se a stalo se to v máji ergo kladívko je to o sexu. Je v tom zapletená krásná mlékařka? Sadila bych se, že ano, Může být, připustil Honzárum. Jede na trh, aby prodala své zboží? Nejspíš. No, dobrá. Tak a tím se dostáváme k síru. A ona potká okamžik koho by to... No, vojáka, námořníka, veselého oráče, nebo možná jen nějakého chlapa oblečeného v kůži, je to Tak. Ne, moment, protože je to o nás, bude to voják. A protože to byl jistě jeden z tamavenků, ale, ale, cítím, že teď přijde nějaký humorný dvojsmysl. Jen jedinou otázku. Který kus oděvojí spadl nebo se rozevřel? Podvozek to byl, zamračil se Honzárum. Vy už jste tu písničku slyšela předtím, zpěváčková. Neslyšela, ale vím, jak to v lidových písních chodí. Víc než šest měsíců z roku zpíval lidový zpěvák v dolním baru v naší, no tam u nás, co jsem sloužila. Nakonec se v tom musí objevit muž s Fredkou, ale určitě si vzpomenete na to, jak, ale ne... A co takhle nějaké to muchlování, seržanté, bude tam? Jak známe, seržanta, tak spíše muchlování, co, seržanté? Uchchtla se k všeobecnému veselí Igorína. On ji ukradl sýr že? Povzdechla si Poli. Zatímco tam ta ubohá dívka ležela a čekala, až ji zapne podvazek, ha, ha, on zdrhnul s jejím sírem, co? hm um, sakra, už toho nech, nech toho, aspoň když máš na sobě sukni kváků. zrazila ji řimbo. Pak už ale nejsem ani kvák, odpověděla jí poly. Naplňte si klobouky chlebem, naberte si boty plné polévky a ukradněte sír, co, seržante? Správně, vždycky jsme byli hrozně praktický odíl. Armáda funguje na žaludek. Břicho, mládenci, břicho, na tom mém byste v čele mohli nosit vlajku. Byla to její vina, měla se naučit zapínat si podvazky sama, ozvala se ty. Jasně, třeba dokonce chtěla, aby její sír někdo ukradl, přidala se knířimbo. Moudrá slova, přikýbl Honzárum. Tak teď ku předu, sejraři. Když pradleny kráčely po stráně dolů ke stezce u řeky, byla mlha stále ještě hustá a poléně se sukně neustále zachytávala o větvičky a keříky. Muselo se to stávat i předtím, než nastoupila k armádě, ale nikdy si toho nevšimla jako teď. Teď ji to skutečně obtěžovalo. Nepřítomně zvedla ruku a upravila si své ponožky, které oddělila a použila jako vycpávky tentokrát jinde. Byla moc hubená, v tom byl celý ten problém. Teď jí přišly na ušnice, Už z dálky hlásaly děvče. Kdyby je neměla, musela by spoléhat na šátek a vycpávky z ponožek. Dobrá, zašeptala, když se terén vyrovnal. Pamatujte žádné klení, chychotejte se, nepochechtávejte se, žádné říhání, žádné zbraně, tak hloupí zase nejsou. Některá jste si vzala zbraň? Všeobecné vrtění hlavami. Ty jsi nevzala zbraň, zim? Magdo? Ne, poli. žádný předmět, který by se dal snadno použít jako zbraň, nedala se odbít a poléna. Nepoly. Potřásala řimbo váhavě hlavou. A co takhle třeba něco ostrého? Jo tak, myslíš třeba tohle? Přesně to, Magdo. No i ženská přece může mít nožík, ne? Tohle je šavle, Magdo. Ty se to pokoušíš zapřít, ale je to šavle. Jenže já ji používám jako nůž poli, Měří skoro metr, Magdo. Velikost není důležitá, To Tomu už dávno nikdo nevěří. Nech je tady za stromem, prosím. To je rozkaz. No jo, tak dobře. Po nějaké chvíli se ozvala mžoura, která zatím soustředěně přemýšlela. Já jenom nechápu, proč si ten svůj hloupý podvazek nezapla sama. Mžoura, co to má do hajzlu? Začala řimbo. Hajička opravila je poli A mluvíš k bětě nezapomínej. O čem to tady dohájíčka mluvíš, bety? No, o té písničce přece. A navíc, když si chceš spravit podvazek, tak si k tomu přece nemusíš lehnout. To by bylo ještě těžší, pokračovala mžoura. Mně to celé připadá nějaké přihlouplé. Nějakou chvíli zavládlo ticho. Bylo naprosto jasné, proč sem Žura vydala na svou pouť. Máš pravdu, řekla nakonec Poli. Je to hloupá písnička, moc hloupá písnička, přidala se Zimbo. Souhlasili všechny. Byla to hloupá písnička. Vyšli na stezku podél řeky. Před nimi právě v ohybu cesty s pěšným krokem mizela jiná malá skupinka žen oddíl automaticky zvedl hlavy. Pevnost jakoby vyrůstala ze samotného útesu. Nedalo se prakticky rozlišit, co je původní kamenný útvar a kde začíná práce starých kameníků. Neviděli žádná okna. Odsud z dola to byla jen holá kamenná stěna, která se zvedala k obloze. Žádná cesta dovnitř, říkala. Žádná cesta ven, v téhle stěně je jen několik dveří a ty se zavírají neodvolatelně. Takhle blízko k hluboké pomalé řece bylo chladno, které až zalézalo do morku kostí a čím výše zvedaly dívky pohledy, tím větší jim byla zima. Za zátočinou cesty se jim před očima objevila nízká kamená římsa, pod níž se črtala malá branka. Tam teď ženy před nimi hovořily se strážným. To se nemůže povést, zabručela mužaura Ukazují mu nějaké papíry. Máte některé sebou své papíry? Co? Strážný teď zvedl hlavu a pozoroval přicházející dívky s oním prázdným úředním výrazem člověka, který v životě nehledá žádné vzrušení ani dobrodružství. Teme, nezastavujte se! Zašeptala Apoléna. A kdyby šlo opravdu do tuhého, začněte brečet. To je nechutné, sykla Zimbo. Jejich zrádné nohy je s každým krokem nesly blíže a blíže. Polišla s očima sklopenýma, jak se patří na neprovdanou ženu. Právě teď je jistě pozoruje několik lidí. Ti lidé se budou nejspíše nudit, protože nečekají žádné potíže ani nepříjemnosti, ale rozhodně je za těmi zdmi několik párů očí, které je pozorují. Došli ke strážnému. Přímo v úzké chodbičce za nízkým kamenným vchodem stál druhý půl skrytý ve stínu. Papíry, řekl strážný stroze. <kly> Och, pane, já žádné nemám, odpověděla lítostivým hlasem Poli. Když procházeli lesem, připravovala si svou řeč. Válka, strach s obsazení cizími vojáky, prchající lidé, nedostatek potravy. Nemusíte si ani moc vymýšlet, stačilo si připomenout skutečnost. Musela jsem odejít. No dobré, zarazili strážný. Nemáte papíry? To nic. Budete tak laskavá a postoupila byste si tamhle k mému kolegovi. Je hezké, že jste přišla právě k nám. Užaslá Apoléna vstoupila dovnitř a ostatní je následovali. Dveře za nimi se zavřely, pak zjistili, že jsou v dlouhé chodbě, v jejich stěnách jsou uzoučké svislé škvíry vedoucí do přilehlých místností. Ze škvír se linulo světlo a tam světlo překryl stín pohybujícího se člověka. Lučištníci, kteří se tam ukrývali, by dokázali každého tvora v chodbě proměnit během několika minut vsekanou. Na konci chodby se otevřely další dveře. Ty vedly do malé místnosti, kde seděl za stolem mladý muž v uniformě, kterou Poli neznala, i když pochopila, že má insignie kapitána. Stranou pak stál další, mnohem větší muž ve stejné uniformě nebo možná dvou takových uniformách sešitých dohromady. Ten měl meč. Na první pohled na něm bylo jasné jedno. Když ten muž držel meč, bylo jasné, že je ta zbraň držena a že ji drží on. Přitahovala pohled. Udělalo by to dojem jistě i na nefrýtu. Dobré ráno, dámy, pozdravil je kapitán. Takže bez papíru, ano, sundejte si šátky, prosím. A je to tady, pomyslela si Poli a žaludek se jí propadl do neznámých hlubin. A my si mysleli, jak nejsme chytré. Nezbylo jim však nic jiného, než poslechnout. <laughs> Aha, teď mi řeknete, že vám vlasy oholili za to, že jste se bratříčkovali s nepřítelem, ne? pokračoval muž, který sotva zvedl hlavu od papíru na stole. Až na vás, kývil k Igoríně. Vy jste se nebracíčkovala s nepřítelem? Vám něco vadilo na poctivých zlobenejských hoších? Ne, to ne, vrtěla Igorína horlivě hlavou. Teď na ně kapitán vrhl zářivý úsměv. <laughs> Pánové, nebudeme se už dál trápit, co říkáte. Chodíte špatně, my vás pozorujeme, chápete? Chodíte špatně a stojíte taky špatně. Ty, ukázal na Zimbo, máš pod jedním uchem zbytek holicího mídla. A vy, pane, jste buď deformovaný, nebo jste se pokusil použít ten starý trik s ponožkami zastrčenými vestu. A Poléna zhrudlá pokořením sklopila hlavu. Chcete se dostat dovnitř ven převlečení zapradleny? Pokračoval kapitán a potřásal hlavou. Tenhle trik znají za hranicemi téhle hloupé země, ale většina těch, kteří ho zkoušeli, se snažila mnohem víc než vy, mládenci. No, pro vás válka skončila. Tohle místo má mnoho, opravdu mnoho podzemních kobek a v těch vám bude pravděpodobně o dost lépe než tam venku. Ano, co byste si přál? Mžoura zvedla ruku. Mohla bych vám něco ukázat, řekla. A Poléna se neotočila, ale pozorovala kapitánův obličej, zatímco slyšela, jak za jejími zády zašustily šaty. Nedokázala tomu uvěřit. Mžoura zvedala sukni. Och, řekl kapitán a prkeně se ve své židli narovnal. Tvář mu zrodla. Pak se od Zimbo ozval výbuch. Byl to výbuch pláče doprovázený vodopádem slz. Vytryskly z ní, provázeny dlouhým tesklivým zakvílením a v zápětí se řimbo vrhla na podlahu. Šli jsme tak dlouho a daleko. Ukryvali jsme se příkopech před vojáky. Měli jsme hlad, chceme jen práci a vy říkáte, že jsme chlapí. Proč jste tak zlí? Poli k ní klekla a na pozvedla a něžně ji popleskávala po zádech. Řembina ramena se otřásala trhanými vzliky. Bylo to pro nás všechny moc těžké, sdělila Apoléna z kapitánovi. Jestli si troufneš na tohohle, já uškrtím toho druhého tkanicí od zástěry. Zašeptala jí mezi výbuchy štkaní do ucha řimbo. Už jste viděl všechno, co jste chtěl vidět? Podívala se poly na zrudlého kapitána a každá slabika studila jako led. Ano, ne, ano, no tak prosím... Odpověděl kapitán a vrhl na strážného zmučený pohled člověka, který ví, že během hodiny bude terčem vtipkování celé pevnosti. Jednou to úplně, víte, pochopte, viděl jsem, jak... Podívejte, už jsem dokonale spokojený. Vojne, běžte a doveďte se nějakou ženu z prádelny. Dámy, já opravdu moc lituju, já, je to moje práce a já musím... A líbí se vám nadhodila Poli stále ještě ledovým tónem. E, ano, odpověděl kapitán spěšně. E, totiž ne, ne, ne, ano, musíme být opatrní. konečně. Velký voják se vrátil a v patách mu cupitala žena. A Poléna na ně úžasle zírala. Máme tady nějaké ehm, nové dobrovolnice, řekl kapitán a mábl rukou neurčitě k členkám oddílu. Jsem si jistý, že paní Breberková pro ně najde nějaké využití. <kým> Jistě, kapitáne? Odpověděla žena a udělala úpravné pokrlátko. A Poléna Bezeslova zírala dále. Tak běžte, dámy. Když budete tvrdě a poctivě pracovat, nepochybuju o tom, že vám paní Breberková opatří průkazky, takže už se nám tady nevyskytnou žádné podobné Potíže. Ehm. Mžoura se opřela oběma rukama o desku jeho stolu, naklonila se k němu a řekla: Bu-bu-bu! Opěradlo jeho židle narazilo na zeď. Nejsem moc chytrá! obrátila se pak k Poli, ale nejsem taky blbá. Poli ale stále ještě nedokázala odtrhnout pohled od nadporučíka rubašky své pukrlátko provedl až neuvěřitelně dobře.